Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 2C035 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu, program constituit dintr-un șir de meditații și cugetări asupra versetelor Noului Testament. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu prilejul unei meditații asupra versetului 18 de la 2 Corinteni capitolul 5 după ce mai întâi parcurgem un nou episod din mișcătoarea lucrarea Cristinei Roi, ereticii din Dubrava. Episodul pe care l-am avut cu prilejul lecțiunii precedente a fost unul dintre cele mai palpitante. Am asistat la o luptă puternică ce s-a dat în inima lui Ștefan între dragostea pentru Marișca, dragoste curată și sinceră și dragostea pentru Domnul Isus Hristos. Cu mare bucurie am luat notă de faptul că dragostea pentru Domnul Isus Hristos din partea lui abiruit și astfel de dragul Domnului și pentru binele propășirii Evangheliei în Valea Dubravei, Ștefan cedează în inima lui pe Marișca pentru Peter. Peter deci venise la el să-i ceară sfat, fără să bănuiască în același timp că și Ștefan iubea pe Marișca, Ștefan n-a putut să dea răspuns imediat în seara aceea, iar a doua zi dimineața, după o crâncină luptă care a durat toată noaptea pentru Ștefan, dimineața a aranjat un prilej de întâlnire a lui Peter cu Marișca, sfătuindu-l cum să-i se adreseze. El deci urma să cosească o parte din fâneața Marișcăi, Peter trebuia să o ajute și în timpul acesta i-a spus Ștefan: "Stai de vorbă cu ea." Peter era foarte bucuros. În scurtă vreme, a greblat și a strâns iarba în legături împreună cu Marișca. Vorbirea despre scrisoarea inginerului și Marișca, căreia Peter îi împărtășea pentru prima oară intenția binefăcătorului lui, asculta cu uimire. Așa ajunseră și la ceea ce voia să zică Peter. Marișca însă l-a ajutat cu o întrebare. Peter, vrei să spui că n-ai să mai rămâi un simplu cesător? Dar, de ce? Nu-ți mai place meseria? Ba da, cum să nu, dar ca cesător nu poți trăi bine. E adevărat, voi doi însă nu aveți nevoie de prea mult, zise mirată fata. Ei, nu vom rămâne totdeauna numai noi doi, Marișca, spuse Peter. Și se uită la fată, ea l-a înțeles. Adică te gândești la căsătorie? Bine, marișca, chiar așa te miră asta? Eu sunt tânăr, mama este bătrână și nu mai am pe altcineva pe lume și se pare ceva ciudat că nu vreau să rămân singur? Că vreau să am și eu pe cineva care să împartă cu mine bucuria și suferința pentru care să pot lucra pe scurt că vreau să am o soție care să-l servească pe Dumnezeu împreună cu mine? Nu mă miră, răspunse fata și se înroși sub privirea lui Peter. Dar mai înainte n-ai spus nimic despre asta. Nici acum n-aș fi spus ceva? zise Peter și se aplecă spre fată. Dacă n-aș fi vrut să te întreb, nu cumva vrei să mă aștepți până mă întorc din Germania? Dar, Peter, ea se dădu un pas înapoi. Ah, Marișca, te iubesc deja de multă, de foarte multă vreme și cât de mult te iubesc acum, nu pot să-ți spun... Știu că n-am ce căuta înaintea tatălui tău ca un om sărac, de aceea mă duc la institut ca să învăț ceva. Când capăt apoi un post prin care să pot întreține o soție, îl voi ruga să mi te dea, dacă mă vrei. Eu nu am bunuri pământești, nici măcar un nume al părinților mei, dar am un tată în cer și numele cel nou pe care mi l-a dat Domnul Iisus. Dacă poți să mă iubești, atunci... Promitem că mă vei aștepta și că vei fi a mea dacă nu te rușinezi de mine. Așa vorbi Peter. El se uită la fată și nu știa ce să creadă despre faptul că îl lasă așa în tăcere, fără niciun cuvânt de răspuns să-și termine vorbirea și că ea stă acolo palidă cu privirile ațintite spre pământ. La ultimele cuvinte ale lui ea se mișcă puțin. Da nu știa ce să creadă despre prietena lui când ea şi-a acoperit dintr-o dată fața cu amândouă mâinile Marișca, dar ce cu tine? întrebă el speriat și a vrut să ia mâinile de pe față. Ia le lăsă să se cadă și se uită la el printre lacrimi. Peter, nu m aș rușina de tine, pentru că ești copilul lui Dumnezeu, țin la tine ca la propriul meu frate. Îmi pare foarte rău că ești așa de părăsit în lume. M-aș mărita bucuroasă cu tine, chiar dacă ai fi un țesător sărac. Din partea mea, n-ar trebui să pleci din munții noștri. Am avea destul pentru noi și pentru mama ta. Iar dacă aș vrea eu, n-ar spune nici tatăl meu nimic. Dar nu pot să mă mărit cu tine. Plânsul e năbuși ultimile cuvinte. Nu poți? Peter. Prinse mâna fetei și o ținu strâns în a lui, care era rece. De ce nu poți, dacă sărăcia mea sau altceva nu te împiedică?" De aceea, Peter, pentru că, soția ta fiind, ah, m-aș gândi totdeauna la... la Ștefan, așa cum mă gândesc la el zi și noapte de când a fost bolnav. Nu pot altfel, Peter." N-am spus nimănui lucrul acesta, dar ție trebuie să ți-l spun pentru că m-aș înșela pe mine și pe tine dacă nu ți-l spun. spune." Și știe Ștefan despre aceasta?" spuse Peter întunecat. Ștefan? Cum să știe el de asta?" răspunse fata și își îndreptăm îndrăținuta. Dar când văzu paloarea și durerea băiatului, în genunchiul lângă legătura de iarbă, își ascunse fața în mâini și plânse amarnic. Îi părea rău de el, dar, ah, n-avea cum să-l mai ajute. Nu plânge Marișca, zise Peter după o vreme. Cred că nu poți și nici nu mă mir. Cine îl compară pe Ștefan cu mine, se va hotări totdeauna pentru el. Îți voi ridica legătura. Hai să mergem acasă. Ea s-a ridicat și a la lacrimile și a dat mâna. Peter, nu fi supărat pe mine! El a luat mâna întinsă, a ținut-o un timp și apoi a zis: Nu, nu sunt supărat pe tine. Apoi au luat iarba, au plecat, însă nu tot atât de fericiți ca atunci când veniseră. Amândoi erau abătuți. Ea de tristețe că îl îndurerase într-atât de mult pe prietenul ei și că, oricât ar fi vrut, nu-l putea ajuta. Iar el, de mare durere, că toate frumoasele lui vise de viitor se năruiseră. Ajunseră în tăcere până la ușă. Acolo, după ce Peter puse jos iarba și îi despăcu Marișca-i legătura, îi dădu mâna și spuse, Cu Dumnezeu Marișca! la care și a spus, cu Dumnezeu Peter. Din nou începură să-i curgă lacrimile și nu știa ce să spună. El îi apăsă în tăcere mâna și plecă, dar nu acasă. Simțea că trebuie să fie singur dacă nu voia să se sufoce. De aceea a căutat în pădure un crâng des și acolo s-a aruncat pe pământ, așa ca Ștefan ieri supărul din divadă. El spusese că nu va supraviețui dacă nu-l va vrea marișca, și acum ea nu-l voia și el totuși trăia. El își închipuia casa făcută mai mare. Pentru cine o construise el acum, ea nu va locui înăuntru. Ah, dacă cel puțin ar fi spus altceva, numai nu că din cauza lui Ștefan. De lucrul acesta nu se putea mira căci ce om era Ștefan. Peter simțea nevoie acum să se roage, dar n-avea nicio putere nici pentru aceasta. Într-un alt caz, s-ar duce la Ștefan ca să fie consolat de el. Dar acum, când nu mai avea nevoie să-l mai întâlnească vreodată? oh, dar stai, ei tot trebuiau să se întâlnească undeva. Ștefan va veni în curând să-l întrebe cum a fost. Ah, ce să-i spună? Tu ești piedica ștefan în calea căsătoriei mele? Sau că n-ar fi nevoie să plec în lume, Marișca s-ar căsători și așa cu mine, dar tu ești cauza? Asta să-i spună? Da, o să-i spun, își propuse Peter în amărăciunea lui. Îi voi zice, de ce nu m-a lăsat mai bine să îngheț acolo în drum decât să trebuiască să rămân așa de singur pe lume? Ce să mă fac? Cum o să rezist până la toamnă? Oricum, trebuie să plec de aici, ce rost are să mai rămân... El scoase scrisoarea domnului baron și-o citi încă o dată următoarele rânduri. La sfârșitul lui August, Peter vin să te iau. Acum însă era de-abia luna iunie, mai erau multe săptămâni până atunci. Ah, Doamne Iisuse, ce să mă fac dacă n-am pe nimeni cu care să mă sfătuiesc? Strânse încorda scrisoarea în mână și îl cumprinse un dor nespus după domnul inginer. Îi se părea că i s-ar mai ușura inima dacă și-ar putea rezema capul de pieptul acelui bărbat singuratic. El scrisese, Nu pot să spun ce bine mi-ai făcut, Peter, când ai venit și ai stat înaintea mea, atunci când mă credeam cufundat în marea durerii și mi-ai amintit că te mai am pe tine și că trebuie să mă îngrijesc de tine." Că te mai am pe tine? Da, că te mai am pe tine. O, cuvintele acestea l-au atins într-un asemenea mod pe Peter încât el ai zbucnit în plâns. Nu erau ei amândoi, inginerul și cu el, într-o situație asemănătoare? Niciunul dintre ei nu avea pe nimeni și nici nu vor mai avea vreodată pe cineva, ei erau singuri pe lume. Dacă ar ști unde locuiește domnul inginer, s-ar duce acum acolo și l-ar ruga, luați-mă ca servitor, vreau să vă îngrijesc ca un fiu. În afară de întreținere și haine, nu trebuie să-mi dați nimic, cel puțin nu mai trebuie atunci să-l văd pe Ștefan și pe Marișca. Dar nici nu l-aș mai auzi vreodată pe Ștefan vorbind din cuvântul Domnului Isus. asta e o altă problemă. O anumită stare de melancolie se amestecă dintr-o dată în amărăcinea inimii lui. Doamne Isuse, iartă-mă! Poate că deja l-urăs pe Ștefan. Ca și cum ar avea el vreo vină că e așa cum e și că noi toți îl iubim. El a trebuit totuși să-și răscumpere scump iubirea noastră, întrucât aproape a fost omorât pentru că ne-a dus la tine pe toți. Doamne! Nu are el până la urmă nicio vină. Și cine știe, se miră Peter dintr-o dată, dacă nu-i place și lui de marișca. Cu ocazia aceasta și mai aminti de mai multe lucruri, care până atunci nu-i săriseră în ochi. De ce, dacă eu o iubesc, să nu o poată iubi și el? Dar oare el în locul meu mi-ar fi lăsat-o mie? O, Dumnezeul meu și tată! Ajută-mă, te rog, în această suferință! În cele din urmă, Peter ieși din labirintul simțământelor tulburate și a început să se roage. Este adevărat, rugăciunea lui a fost prea fără șir și pentru a putea fi redată, dar ea a răzbătut până la cer și a găsit ascultare. ce cu tine, Peter?" strigă doamna Krakenski speriată când fiul ei se întoarse acasă. Ești așa de palici și de dărâmat. Ai pățit ceva ieri când ai ridicat lemne? Nu, mamă, Fi fără grijă. Am numai, așa, niște dureri de cap. Ea atunci a pus repede la fier niște ierburi de leac și, pentru ca să nu se mai îngrijoreze, Peter a băut din fiertura aceasta. După aceea s-a dus imediat la muncă. Auzi, Peterco, îi unul dintre zidari. Azi noapte n-am putut dormi prea bine și m-am dus prin livadă, până când am ajuns la grădina lui Hrațchi. Acolo stătea pe pământ cineva care plângea și se ruga și îl tot auzeam spunând, nu pot să-i o las, nu pot și mi se părea că e vocea lui Ștefan. Peter se duse imediat la celălalt capăt al casei, apoi, sub pretextul că trebuie să-și ascute toporul, intră în casă, dar nu l-a scuții. Deci Ștefan o iubește într-adevăr așa de mult și oricât de greu i-a venit lui, totuși nu voia să-mi distrugă fericirea, iar eu am fost așa de supărat pe el de parcă mi-ar fi fost cel mai mare dușman să-mi fie rușine. Nu, să știi Ștefan, nu trebuie să fii numai tu bun, este rândul meu. Peter? se întoarce înapoi la lucru, însuflețit de o nouă lumină, căci totdeauna se află în sacrificiu o răsplată lăuntrică profundă, dacă suntem gata ca pe mormântul fericirii noastre să clădim fericirea fratelui nostru. Găsesc locul foarte potrivit aici pentru două strofe de poezie, după care urmează un scurt comentariu. Așa după cum nu aștepți să vezi rodire de la un grâu ce nu l-ai semănat, să nu aștepți nici roada vieții de sfințire unde viața veche nu ți-ai îngropat. Zorește, deci, și dă-o îngrabă morții prin pironirea eului pe cruce și vei găsi comori nebănuite numai atunci când tu le-ai socotit pierdute. Se spune în poporul nostru, nu poți să umbli cu doi pepeni într-o mână. Așa este și pe calea credinței. Conducta care alimentează viața noastră pământească și trecătoare cu binecuvântările cerești și veșnice ale lui Dumnezeu este voia lui, Cedarea voii noastre înaintea voii lui. Atunci curg binecuvântările lui și ne umplu viața de fericire în ciuda tuturor greutăților cu care ne confruntăm pe pământ, dacă ne încredem în el mai mult decât în noi. Așa cum vom vedea, băieții aceștia s-au bucurat de binecuvântări deosebite ale lui Dumnezeu pentru că s-au încrezut în el mai mult decât în ei și au primit mai degrabă să suferă crunt în inimile lor, decât să calce voia și alegerea Lui Dumnezeu. Doamne le Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi să ne încredem în Tine cum s-a încrezut și fiul Tău, care nu s-a dat înapoi nici de la cruce atunci când Tu i-ai cerut lucrul acesta din dragoste pentru Tine. Dorim, Doamne, și noi din dragoste pentru Tine și dacă vrem chiar din dragoste pentru noi să învățăm să ne plecăm în fața voii Tale pe care te rugăm să ne ajuți să o cunoaștem, să o iubim și să-l prinim, amin. Piruitori,iruitori,iruitori, mă sună. Când mai de trei, când mai aduc, Isus te va avea. Isus va da, Isus va da, prin un rog bocat, un rog sublim, noi vrem să-ți dăgăruim, Isus Isus. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 18 de la 2 Corinteni capitolul 5 Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Deci Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Chemarea la mântuire, la împăcarea cu Dumnezeu, ne-a credințat o nouă, celor care am primit, prin credință, mântuirea. La rândul nostru trebuie să chemăm și pe alți păcătoși la Dumnezeu, să se împace cu el și să-i primească darul iertării de păcate. Iată marea noastră slujbă. Niciun creștin adevărat nu este în afara slujbei de chemarea păcătoșilor la Dumnezeu. Adevărat zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu voiește ca fiecare creștin să fie un învățător al lumii, un aluat, o sare și o lumină pentru alții așa cum este el. Tot Sfântul Ioan Gurădeaur zice mai departe, ce folosește un creștin dacă el nu câștigă pe nimeni pentru Hristos? Căci a fi creștin și a nu te îngriji de mântuirea celorlalți oameni, săvârșești un păcat și nu păcat mic. Dumnezeu, deci, ne-a încredințat slujba împăcării. Fratele meu, răscumpărat al Domnului Hristos, îți dai tu bine seama de chemarea ta în lume? Știi tu că ai de zilnic o slujbă în mijlocul celor care nu sunt împăcați cu Dumnezeu? Cum îți împlinești slujba încredințată ție de Dumnezeu? La versetul următor, la versetul 19 din 2 Corinteni 5, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune mai departe. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Mintea omenească, dragii mei, este prea slabă, prea mărginită ca să poată cuprinde în întregime marele preț plătit de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. El însuși, făcătorul cerului și al pământului, a suferit chinurile crucii pe care păcatul nostru le-a născut. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Tatăl, fiind una cu fiul, au suferit împreună, au plătit împreună datoria noastră față de dreptatea veșnică. Păcatul ne-a pus într-o stare de vrăjmășie față de Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin faptul că a luat asupra sa păcatul nostru, a suferit pe cruce pentru el și astfel ne-a iertat și ne-a făcut copiii și prietenii săi. Da, Dumnezeu Tatăl a suferit pentru noi prin Hristos Fiul Său. Zice Sfântul Iangură de Aur, cine era bagiocorit? El. Cine a venit apoi la împăcare? El. Dar zici tu, a trimis pe fiul și n-a venit el. Pe fiul l-a trimis, desigur, dar nu numai fiul se ruga, ci împreună cu dânsul și prin trânsul și tatăl însuși se ruga pentru noi. Nu s-a găsit alt mijloc pentru răscumpărarea noastră din păcat decât crucea. Dacă s-ar fi găsit altul mai potrivit, Dumnezeu l-ar fi folosit pe acela. Când Domnul Isus Hristos a fost întins pe cruce din pricinea păcatului nostru cu care s-a încărcat, era și Dumnezeu Tatăl în el. Trebuia plătită jertfa aceasta pentru mântuirea noastră. Dumnezeu n-a mai ținut în socoteală păcatele noastre pentru că s-a încărcat El cu ele, iar pe noi ne-a iertat. Hristos, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, s-a jertfit pe cruce și unde este jertfa? Acolo este și iertarea păcatelor, acolo este și împăcarea cu Dumnezeu. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele lor. Din pricina prețului plătit pe crucea de pe Golgota pentru păcatul lumii întregi, Dumnezeu nu ne mai ține în seamă păcatele noastre, dacă primim prin credință acest preț pentru noi și dacă ne hotărâm să părăsim împărăția lumii și să intrăm în împărăția în stăpânirea Domnului Isus, El vrea să ne împace cu sine, dar numai dacă vrem și noi lucrul acesta. Binecuvântat să fie Tatăl nostru Ceresc și Domnul Isus Fiul Său, pentru Marea Mântuire pe care ne-a adus-o prin cruce. Amin.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 Mai întâi spunem ceva despre împăcarea cu Dumnezeu, apoi vorbim și despre trimiterea noastră a celor împăcați cu El ca să propovăduim Evanghelia, chemând pe oameni să se împace și ei cu Dumnezeu. Prin păcat, orice om s-a despărțit de Dumnezeu și a devenit vrăjmașul Lui. Și fiindcă strămoșul nostru, Adam, a păcătuit și astfel a devenit vrăjmașul Lui Dumnezeu, toți ne-am născut în această stare... Deci toți avem nevoie să fim împăcați cu Dumnezeu. Cum s-a vorbit și în meditațiile mai dinainte, Dumnezeu, în dragostea lui față de omul căzut, a găsit calea cea mai bună pentru a readuce pe păcătos la starea de mântuire de copil și prieten al său. Împăcarea din partea lui Dumnezeu nu urmează să se facă, ci ea a fost făcută deja atunci când s-a plătit prețul ei pe crucea de pe Golgota. Dumnezeu era, deci la timpul trecut, în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Așadar, temelia împăcării a fost pusă la cruce. Din partea omului păcătos însă, împăcarea urmează să se facă, adică păcătosul trebuie să primească împăcarea adusă de Dumnezeu dacă vrea. Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Hristos, cum am citit și la Roman 5 cu 10, prin jertfa lui răscumpărătoare. asta e partea lui Dumnezeu. Mai trebuie însă și partea noastră, să ne împăcăm noi cu Dumnezeu, cu felul lui de a fi, să primim de bunăvoie acest fel de viață în viața noastră, noi care am fost împăcați cu Dumnezeu. Căci El ne-a împăcat cu sine, dar noi poate nu ne-am împăcat cu el cu felul său de a fi. Iată o idee la care trebuie să ne gândim adânc. Felul lui Dumnezeu de a fi este nepărtinirea, adică el este deasupra tuturor despărțirilor de pe pământ. El nu este nici naționalist, nici confesionalist, nici apărătorul vreunei clase sociale. El este sfânt. Sfânt înseamnă neamestecat pus deoparte. Și așa cum este el, trebuie să fim și noi copiii săi. Să te împaci cu felul lui Dumnezeu de a fi și să-l trăiești practic în orice timp și orice loc, asta înseamnă împăcare cu Dumnezeu. Altfel, e o minciună toată viața celor care spun că sunt creștini, dar trăiesc după felul de a fi al pământului, după felul și după alegerele inimii lor. Dumnezeu îndeamnă prin noi și vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Târcuind acest verset, Sfântul Ioan de Aur zice, Însuși Hristos vă roagă, și de ce vă roagă? Ca să vă împăcați cu Dumnezeu, căci nu El se poartă dușmanos, ci voi. Dumnezeu, zice Sfântul Dionisie Areopagitul, Umblă în urma păcătoșilor ca un îndrăgostit nebăgat în seamă și urmărându-i pretutindeni îi roagă în continuu să se întoarcă la el. Da, astăzi e vremea Harului, astăzi e vremea când Dumnezeu umblă după vrăjmașii lui ca să-i convingă să se împace cu el. Va veni însă o vreme când el nu va mai umbla după păcătoși și atunci, așa cum zice un alt sfânt, Vai de acela care moare îndușmânit cu Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că, până la a doua lui venire, Hristos va continua să se roage pentru întoarcerea păcătoșilor la El. Iubiți ascultători, mulțumim Lui Dumnezeu și pentru gândurile minunate de astăzi, dorim ca toți cei care nu s-au întors la El, prin pocăință, botei și credință în Evanghelie, să facă lucrul acesta acum, iar noi cei care ne-am întors să umblăm demn de numele de copii ai Lui Dumnezeu, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.